«Тати якогось вірша з цієї книжки?» Місіс Фелпс кивнула головою на томик. «Мабуть, цікаво. Але ж це заборонено. Заволала місіс Боулс. Цього не можна робити. А ви гляньте на містера Монтега. Йому кортить почитати, я ж бачу. І якщо ми слухатимемо уважно, пан Монтег буде щасливий, і тоді, певно, ми зможемо піти або зайнятися чимось іншим». Місіс Фелпс нервово подивилася на мертві стіни навколо них. Розділ восьмий «Монтек, якщо ви це зробите, я роз'єднаюсь, я покину вас!» Дзищала бджола в його вусі. «Що це вам дасть? Чого ви досягнете?» «Налякаю їх до смерті, ось що! Так налякаю, що світу білого не побачать!» Мілдред озирнулася. «З ким це ти розмовляєш, Гаю?» В мозок йому впилася срібна голка. «Монтек, слухайте, є лише один вихід!» Удайте, що пожартували, прикиньтеся, що вам весело, що ви не розлючені. Далі підійдіть до сміттєспалювача і киньте в нього книжку». Але Мілдред випередила його, сказавши тремтливим голосом. «Любі мої, кожному пожежникові раз на рік дозволяють принести додому книжку, щоб показати своїй родині, якими дурницями колись захоплювалися люди, як книжки їх нервували, зводили їх з розуму. «От і Гай вирішив потішити нас і почитати який-небудь віршик, аби ми зрозуміли, що то за нісенітниці, і дарма не сушили собі свої бідненькі голівки. Чи не так, Любий?» Монтег стиснув книжку в руках. «Скажіть так», – наказав Фабер. Губи Монтега слухняно повторили за Фабером. «Так». Мілдред, сміючись, вихопила в нього книжку. «Ось, прочитай цього вірша». «А втім ні. Ліпше оцей віршик такий смішний. Ти його вже читав сьогодні. Ручаюся, ви нічого не зрозумієте. Якесь нагромадження слів. Тра-та-та-та-та. -та -та -та. Ну давай, Гаю, ось на цій сторінці, любий». Він подивився на відкриту сторінку. Знову забриніла бджола в усі. «Читайте». «Як називається вірш, любий?» «Берег Дувра». Язик у Монтеге прилип до піднебіння. А тепер читай виразно і не поспішаючи». У кімнаті стало гаряче. Монтега кидало то в жар, то в холод. Вони наче опинилися посеред спекотної пустелі. Три жінки сиділи на стільцях, а він стояв перед ними, похитуючись, чекаючи, поки місіс Фелпс перестане обсмикувати свою сукню, а місіс Боулс забере руки від зачіски. Нарешті він почав читати, тихо, затинаючись, а тоді з кожним рядком усе голосніше і впевненіше – Голос його линув над пустелею, злітав у біле небо, кружляв у розпеченій порожнечі над трьома жінками. До віри океан колись безмежний був і землю звідусіль. Він обіймав, як паз барвистий, залюбки. Але тепер мені чутні лише плачі і протяглий стогін хвиль, що ринуть крізь туман. Під вітру свист назад, назад сумні, Розбившись об життєві стрімчаки. Стільці репіли, Монтек читав далі. Прошу, любови я, нам вірність зберегти, Бо цей примарний світ, що як здається нам, Цвіте, мов перед світ, Прекрасний і новий, веселка месія, Насправді це сумна, печальна круговерть, Нема любові в ній. Ні втіх, ні співчуття він темне поле битв, поразок сум'яття, де бродять втікачі, що пережили смерть, де ми, як решта військ, в бою розбитих геть. Міс Фелпс ридала. Її приятельки дивилися на її сльози, на спотворене гримасою обличчя. Вони сиділи, не насмілюючись доторкнутися до неї вражені таким незвичайним проявом почуттів. Місіс Фелпс ридала нестямно. Монтег сам був зворушений і приголомшений. «Тише, тише, Кларо!» – обізвалася мілдред «Заспокойся, все гаразд, Кларо, перестань. Кларо, що з тобою?» «Я, я…» – схлипнула та. «Не знаю». Місіс Боулс підвелася і грізно подивилася на Монтега. «Бачите, я ж знала наперед, що так буде. І вийшло на моє…» Я завжди казала, що поезія – це сльози, поезія – це самогубства, істерики, погано самопочуття. Поезія – це хвороба. Ви злий, містере Монтек, злий, злий, злий. Ну а тепер, – прошепотів Фабер. Монтек слухняно повернувся, підійшов до каміна і просунув книжку крізь мідну решітку на зустріч нетерплячому вогню. – Дурні слова, дурні слова, дурні слова, вони тільки ранять душу, – вела далі місіс Бовелс. Чому люди прагнуть завдавати біль одне одному? Хіба й без того мало болю в світі? Таж ж ні, ще треба мучити людей такими нісенітницями. Кларо, заспокойся, Кларо, благала Мілдред, смикаючи місіс Фелпс за руку. Перестань, ми зараз увімкнемо родичів, заспокойся. Візьми себе в руки. Ми сміятимемось і розважатимемось, нам буде добре. Та перестань же плакати, ми зараз влаштуємо бенкет. «Ні», – відказала місіс Бовлс. «Я йду додому. Захочете відвідати мене і моїх родичів, ласкаво прошу. Але в цьому домі, в цього божевільного пожежника, ноги моєї більше не буде». «Ідіть геть», – спокійно сказав Монтех, дивлячись їм просто в вічі. «Ідіть додому і подумайте про свого першого чоловіка, якого ви покинули. Про другого чоловіка, який розбився у реактивному автомобілі». Про третього чоловіка, який теж незабаром розтрощить собі голову. «Ідіть і подумайте про десятки зроблених вами абортів, про ваші кляті кесареві ростини, про ваших дітей, які вас глибоко ненавидять. Ідіть і подумайте, як це трапилось, і чи ви намагалися зробити щонебудь, аби цього не було. Ідіть додому, ідіть!» Він уже кричав. «Ідіть, поки я вас не вдарив і не викинув геть!» Двері грюкнули, гості пішли. Монтек самотньо стояв у холодній тиші вітальні, де стіни нагадували брудний сніг. У ванній кімнаті хлюпотіла вода. Він чув, як Мілдред торохтіла пляшечками з ліками, витрушуючи на долоню снодійні таблетки. Який ви дурень, Монтек? Який ви несосвітиний дурень? Замовкніть. Монтек висмикнув з вуха зеленаву кульку і кинув її в кишеню. Монтек обшукав весь будинок і знайшов нарешті книжки за холодильником, куди їх засунула Мілдред. Кількох книжок бракувало, і Монтек збагнув, що Мілдред сама вже почала потроху викидати вибухівку зі свого дому. Але гнів його вже перевівся, нагадували про себе лише втома і подив. Навіщо він усе це зробив? Він виніс книжки на подвір'я і сховав у кущах біля паркану. «Тільки на одну ніч», – подумав, – «якщо Мілдред знову надумає їх палити». Повернувшись назад, він пройшов через порожні кімнати і зупинився біля дверей темної спальні. «Мілдред!» – покликав. Ніхто не відповів. Монтек вийшов на двір, перетнув лужок і, намагаючись не помічати, яким темним і покинутим був тепер дім Кларіс Маклелен, рушив до станції метро. Ідучи на роботу, він, опинившись наодинці зі своєю страшною помилкою, почував себе так жахливо, що йому нестерпно захотілося почути в нічній тиші слабкий, але сповнений дивовижного душевного тепла і сердечності Фаберів голос. Лише кілька годин минуло після розмови з Фабером, а здавалось, ніби він знав цього чоловіка все життя. Монтек відчував, що тепер у ньому живуть дві людини. Перша – він сам, Монтек який нічого не знав, навіть не розумів усієї глибини свого неудства, хіба що здогадувався про це. Друге, це старий, що розмовляв з ним, розмовляв весь час, поки пневматичний поїзд мчав його з одного кінця міста в інший. І протягом наступних днів, і протягом наступних безмісячних і осяєних яскравим світлом місяця ночей, старий розмовлятиме з ним, ронитиме в його душу краплю за краплею, камінь за каменем, іскру за іскрою. І душа його нарешті переплавиться, і він перестане бути просто монтегом. Так казав йому старий, запевняв, обіцяв. Він стане монтегом і фабером, вогнем і водою, а згодом, коли все перемішається, перекипить і заспокоїться, не буде ні вогню, ні води, а буде вино. З двох окремих протилежних речовин створюється нова, Третя. І настане день, коли він, оглянувшись назад, зрозуміє, яким був дурнем. Навіть зараз він уже відчував, що цей довгий шлях почався, що він прощається зі своїм колишнім «я» і йде від нього. Приємно було слухати гудіння джмеля, сонне комарине дзещання, тонке філігранне бриніння старечого голосу. Спочатку він сварив Монтега. Потім розраджував цієї глупої ночі, коли Монтек, вийшовши з душного тунелю метро, знову опинився у світі пожежників. Будьте поблажливі, Монтек, будьте поблажливі. Не беріть їх на кпини, не прискіпуйтесь. Адже донедавна і ви були таким самим. Вони ж бо певні, що так буде завжди. Але так не буде. Вони не знають, що їхнє життя – це велетенський метеор, який згоряючи мчить у космосі. Гарне видовище, однак він неодмінно має упасти. А вони, як і ви, донедавна не бачать нічого, крім цього красивого полум'я. Зрозумійте мене правильно. Переляканий дід, котрий ховається вдома, гріючи свої старі кістки, не має права критикувати. І все-таки я скажу, ви мало не погубили все у самісінькому зародку, будьте обережні. Пам'ятайте». «Я завжди з вами. Я розумію, як у вас це трапилось. Я мушу сказати, ваш сліпий гнів підбадьорив мене. Боже, я відчув себе таким молодим. Але тепер, тепер я хочу, щоб ви відчули себе старим, щоб у вас сьогодні влилося трохи моєї легкодухості. Протягом кількох наступних годин, які ви пробудете з Біті, ходіть круг нього навшпиньки, дайте мені послухати його, дайте мені змогу оцінити становище». Вижити – ось наша мета. Забудьте про цих бідолашних жінок. Я їх так засмутив, як вони, певне, ні разу не засмучувалися за своє життя, сказав Монтек. Я сам був приголомшений, побачивши сльози місіс Фелпс. Може, їхня правда, може краще сприймати речі такими, як вони є. Ні на що не зважати і веселитися. Не знаю. Я відчуваю себе винним. Не треба. «Якби не було війни, якби на землі був мир, я сказав би, добре, розважайтесь. Але, Монтек, ви не маєте права залишатися просто пожежником, як досі. Не все гаразд у цьому світі». Монтегове чоло вкрилося потом. «Монтек, ви чуєте мене?» «Ноги», – пробурмотів Монтек. «Не можу ними поворушити. Дивне відчуття, хай йому грець. Мої ноги не рухаються». «Слухайте, Монтек, не хвилюйтеся». Лагідно заспокоював його старий. «Я розумію і розумію, ви боїтеся знову наробити помилок. Не бійтеся, помилки іноді корисні. О, за молоду я в своє неуцтво просто в обличчя людям, і мене за це били. Десь років під сорок я вже вигострив зброю моїх знань. А якщо ви приховуватимете своє неуцтво, вас не битимуть і ви не порозумнішаєте». «Ну, а тепер ідіть уперед, до пожежної станції. Я з вами. Ми тепер близнюки, ми тепер не самотні, не сидимо кожен у своїй вітальні, відгороджені стіною. Якщо вам потрібна буде поміч, коли Бітті натисне на вас, я поруч із вами. У вашій барабанній перетинці слухатиму і все зауважуватиму». Монтек відчув, що його ноги знову можуть рухатись. «Мій друже», – промовив він, – «не залишайте мене». Механічного пса в буді не було. Білу тиньковану будівлю пожежної станції оповивала тиша, а жовтогаряча саламандра дрімала з гасом у черві і вогнеметами на боках. Монтек пройшов крізь цю тишу і, вхопившись за мідну жердину, ковзнув у гору, в темряву, не зводячи очей з порожньої буди. Серце його то завмирало, то починало шалено калатати. Пабер на якийсь час затих у вусі, немов сірий нічний метелик. Бітті стояв спиною до люка, наче нічого не чекав. Ось, звернувся він до пожежників, що грали в карти. Йде вельми цікавий звір. Він на всіх мовах світу називається Дурнем. Бітті відвів руку в бік долоною до гори, вимагаючи від Монтега данини. Той поклав йому книжку на долоню. Навіть не подивившись на назву, Бітті жбурнув книжку в кошик для сміття і запалив сигарету. Найбільший дурень той, хто має трохи розуму. Ласкаво просимо, Монтек. Сподіваюсь, ви тепер почергуєте з нами, якщо наша лихоманка минула і ви одужали. Зіграємо в покер? Вони сіли за стіл, роздали карти. В присутності Бітті Монтек гостро відчував провину своїх рук. Пальці наче тхори, що наробили шкоди, не знали і хвилини спокою. Вони весь час рухалися, то щось шарпали й м'яли, то ховалися в кишені від бляклого, мов полум'я спиртівки погляду бітті. Монтек думав, що варто брандмейстерові дихнути на його руки, і вони висохнуть, судомляться і ніколи вже не стануть живими. Вони назавжди будуть поховані в рукавах його куртки, поховані і забуті. Бо ці руки надумали жити і діяти з власної волі, незалежно від нього. В них уперше виявилася його свідомість та бажання схопити книжку, втекти, забравши з собою Йова, Руф чи Шекспіра. Тут на пожежній станції вони здавалися закривавленими руками злочинця. Двічі протягом півгодини Монтек підводився і йшов до вбиральні мити руки. Повернувшись, він ховав їх під стіл. Бітті засміявся. «Тримайте на свої руки на очах у всіх, Монтек. Не те, щоб ми вам не довіряли, але, знаєте, тепер уже всі зареготали. Добре, вів далі Бітті. Криза минула, тепер усе гаразд. Вівця, яка заблукала, повернулася до отари. Ми всі свого часу блудили. Хай там що, а правда є правда, кричали ми. Ті, хто носить у собі благородні думки, не самотні, переконували ми самих себе». «О, мудрість, схована в живих співзвучах, як сказав сер Філіп Сідні, але з другого боку, слова, мов, лист, якщо рясний, дарма шукають під ним плодів, бо їх нема», – сказав Олександр Поп. «Що ви про це думаєте, Монтек?» «Не знаю. Обережно», – прошепотів Фабер з іншого далекого світу. «Або ще сп'яніти можна від краплини знань. Коли ж наповниш келих без вагань і вип'єш до останку все до дна, протверезієш ти від знань вина. Олександр Поп, ті самі досліди. Це, здається, і вас стосується». Монтек прикусив губу. «Я вам скажу так», – мовив Бітті, дивлячись у карти і посміхаючись. «Ви саме і сп'яніли від однієї краплини». Прочитали кілька рядків і полізли на стінку. Бах-трах. «Ви вже ладні висадити всесвіт, стинати голови, топтати ногами жінок і дітей, повалити владу. Я знаю, я через це пройшов». «Зі мною все гаразд», – нервово сказав Монтек. червонійте. Я не глузую з вас. Справді ні. Знаєте, годину тому я бачив сон. Я ліг подрімати, і мені наснилося, що ми з вами гаряче сперечаємося про книжки». Ви аж кипіли, злюті, сипали цитатами, а я спокійнісінько відбивав ваші наскоки. «Влада», – казав я, – а вирятуючи доктора Джонсона відповідали, «знання сильніші за владу». «Я вам гаразд, той самий Джонсон, любимий хлопчику казав, божевільний той, хто прагне проміняти певність на невизначеність. Тримайтеся пожежників, Монтек, решта – похмурий хаос». «Не слухайте його!» – шепотів Фабер. «Він намагається заплутати вас. Він дуже слизький, істережіться!» Бітті хихикнув. «Ви відповіли мені цитатою. Правда рано чи пізно з'ясується. Вбивства довго не можна приховувати». Я ж доброзичливо вигукнув «О, Боже, він і далі про свого коня». Потім додав «І диявол може іноді послатися на святе письмо». Ви кричали, ми краще думаємо про дурня в пишних шатах, аніж про мудреця, якщо він не з багатих. А я лагідно шепотів, не терпить правда, коли кричать про неї. Ви ж волали, у присутності обивці трупи кровоточать. А я відповідав, поплескавши вас по плечу, «Невже я вас збудив таку жадобу? Ви надсаджувалися, знання велика сила, карлик на плечах велетня бачить далі за нього». А я спокійнісінько завершив суперечку, промовивши. «Вважати метафору доказом, потік марнослів'я джерелом істини, а себе оракулом, ця помилка властива всім нам», як сказав колись містер Поль Валері. Голова в Монтега запаморочилася. Йому здавалося, ніби його нещадно б'ють по голові, очах, обличчю, плечах, по руках, безпорадно підведених угору. Йому хотілося кричати. «Ні, замовкніть, ви намагаєтеся все заплутати. Досить!» Тонкі пальці бітті схопили Монтегове зап'ястя. «Господи, який пульс! Добре я вас підкрутив, Монтег. Серце калатає, наче на другий день після війни. Не чути лише сурм і дзвонів. Поговорімо ще. Мені подобається ваш збентежений вигляд. Я можу з вами балакати мовою суахілі, хінді, англійською, літературною». Але це схоже на розмову з німим, чи не так, містере Віллі Шекспір? «Монтек, тримайтеся!» – прошепотіла у вусі комашка. «Він каламутить воду». «Ач як ви перелякалися!» – сказав Бітті. «Я таки був жорстокий. Використовував проти вас ті самі книжки, за які ви так чіплялися. Використовував для того, щоб спростувати вас на кожному кроці. На кожному слові. Книжки страшенно зрадливі». Ви думаєте, вони вас підтримають, а вони навпаки, виступають проти вас. Інші теж можуть пустити в хід книжку, і ви вже вгрузли в трясовину, в страхітливу плутанину іменників, прикметників і дієслів. А закінчився мій сон тим, що я під'їхав до вас на Саламандрі і запитав, нам по дорозі? Ви сіли в машину, і ми помчали назад на пожежну станцію, тихо і мирно». Бітті випустив Монтегову руку, і вона, мов нежива, впала на стіл. Усе добре, що на добре виходить. Запала тиша. Монтег сидів, наче біла кам'яна статуя. Луна останніх ударів повільно затихала десь у темних глибинах мозку. Фабер чекав, поки вона зовсім стихне. І коли нарешті вихор пило, що здійнявся у свідомості Монтега, влігся, Фабер не голосно почав. «Гараст». Він сказав усе, що хотів. Ви вислухали, а тепер протягом кількох наступних годин говоритиму я Вам доведеться вислухати і це Потім спробуйте розібратися і вирішити, з ким ви Я хочу, щоб це було саме ваше рішення, а не моє І не Брандмейстера Бітті Тільки не забувайте, що Брандмейстер Один із найнебезпечніших ворогів істини і свободи Він один із тупого, байдужого стада нашої більшості о, ця жахлива тиранія більшості. Ми співаємо різні пісні, і від вас самого залежить, кого ви слухатимете. Монтек хотів був відповісти Фаберові, але тут пролунали звуки пожежного дзвона, і це врятувало його від непоправної помилки. Під стелею задзеленчав сигнал тривоги. В іншому кутку кімнати цокотів телетайп, записуючи адресу. Брандмейстер Бітті, тримаючи карти в рожевій руці, навмисно повільно підійшов до телетайпа і коли той перестав цокотіти, відірвав стрічку. Побіжно глянув на адресу, поклав стрічку в кишеню і, повернувшись до столу, сів. Усі дивилися на нього. «Це діло завжде ще рівно сорок секунд, бо саме стільки мені треба, щоб обіграти вас», – весело сказав Бітті. Монтек поклав карти. «Втомилися, Монтек?» Виходити з гри? Так. Веселіше, Монтек. А втім, цю партію можна дограти, коли повернемося. Покладіть карти на стіл сорочкою догори. А тепер ворушіться. Худко беріть інструмент. Бітті підвівся. Монтек, у вас поганий вигляд. Чи не надумали знову захворіти? Та ні, я здоровий, поїду. Отак і мусить бути. Це особливий випадок. Ну, вперед. Вони стрибнули у прірву люка, міцно вхопившись за мідну жердину, наче то був єдиний порятунок від хвиль, що здіймалися внизу. Але жердина вкинула їх просто у вир, де вже пирхав, гарчав і кашляв, прокидаючись бензиновий дракон. «Ей!» Вони завернули за ріг, сирена ревіла, все горкотіло, скреготали гальма, вищали шини, хлюпав газ у блискучому мідному череві саламандри. Монтегові пальці підскакували на сяючих поручнях, раз у раз зриваючись у холодну порожнечу. Вітер рвав волосся, свистів у зубах, а Монтег весь час думав про трьох жінок у його вітальні, про пустих жінок, з яких неоновий вітер давно вже вимів останні крихти розуму, і про свою дурну затію – читати їм книжки. Це те саме, що намагатися загасити пожежу з водяного пістолета – Безглуздя, божевілля, просто напад люті. Коли він нарешті візьме гору над цим безумством і стане спокійним, по-справжньому спокійним. Перед. Монтек відвів очі від поручнів. Звичайно, Бітті не сідав за кермо, але сьогодні він правив саламандрою, різко завертаючи на поворотах, нахилившись уперед на високому водійському троні. Поли його важкого чорного плаща лопотіли і майли. Він був схожий на велетенського кажана, що мчав над машиною, над мідними і латунними частинами назустріч вітру. Вперед, вперед, щоб зробити світ щасливим, Монтек. Рожеві, щоки бітті, наче світилися в пітьмі. Він жорстоко посміхався. Ось ми й приїхали. Саламандра різко зупинилася з неї, квапливо і незграбно зіскакуючи, посипалися люди. Монтек стояв, не відриваючи запалених очей від холодних блискучих поручнів, у які судомно вчепилися його пальці. Я не можу зробити цього, думав він, я не можу ввійти в цей дім. Бітті, від нього ще пахло вітром, крізь який вони що й навчали, стояв поруч. Ну, Монтег». Пожежники, схожі у своїх незграбних чоботях на калік, розбігалися безшумно, мов павуки. Біті стежив за виразом обличчя Монтеґа. Що з вами, Монтек. Послухайте. повільно промовив той. Ми ж зупинилися біля мого дому. Частина третя. Вогонь горить ясно. Розділ дев'ятий У будинках по всій вулиці засвітилися вікна, загрюкали двері. Люди вибігали побачити виставу. Бійті Монтек дивились один зі стриманим задоволенням, другий не вірячи власним очам. На будинок головну арену дійства де жонглюватимуть смолоскипами і ковтатимуть вогонь. «Ну, – сказав Бітті, – ось ви й маєте те, що хотіли. Друзяка Монтег хотів долетіти до сонця, а тепер, коли обпалив крильця, дивується, як це могло трапитися. Хіба вам не досить було того натяку, коли я прислав механічного пса до ваших дверей?» На застиглому обличчі Монтега не проступало нічого – Голова його важко і повільно, ніби кам'яна, обернулася до сусіднього будинку, темного і похмурого, в обрамленні яскравих квітників. Битті зневажливо пирхнув. Е, то ближче. Невже вас обдурила та маленька зайди голова зі своїм заяложеним репертуаром? Гамонтек, квіточки, метелики, листячко, заходи сонця, хай їм чорт. Усе це занотовано в її картці. Хай мене дідько вхопить, коли я не вцілив у самісіньку точку. Досить подивитися на ваше розгублене обличчя. Кілька тваринок і місяць молодик. Яка нісенітниця? І що доброго вона цим зробила? Монтек сів на холодне крило саламандри, кілька разів крутнув головою праворуч-ліворуч, праворуч-ліворуч. Вона все бачила. Вона нічого нікому не зробила. Вона нікого не чіпала. Не чіпала. А вже ж! А коло вас не крутилося? Ох, ці вже мені благодійники з їхніми витягнутими святенними пиками, з їхнім пісним мовчанням і з єдиним талантом примушувати людину відчувати себе в чомусь винною. Хай би їх усіх чорти взяли, наче ото сонце зійшло о півночі, аби і в ліжку не дати людині спокою. Двері відчинилися, по сходах збігла Мілдред, наче в кошмарному сні, тримаючи в закляклій руці валізу. Біля тротуару тієї ж миті з шурхотом зупинилося таксі. «Мілдред!» Вона пробігла повз нього, вся напружена. Обличчя біле від пудри, рота не видно, забула підфарбувати губи. «Мілдред, невже це ти подала сигнал тривоги?» Вона засунула валізу в машину і сама, опустившись на сидіння, пробурмотіла. «Бідолашні мої родичі, бідолашні! Все загинуло, все, все тепер загинуло!» Бітті вчепився Монтегові в плече. Таксі рвонулося з місця і зі швидкістю 70 миль на годину зникло в кінці вулиці. Почувся дзвін, ніби на скалки розбилася мрія, створена з фігурного скла, дзеркал і кришталевих призм. Монтек зненацька озирнувся, його мов підштовхнув порив вітру, що налетів, не знати звідки. І він побачив, що Стоунмен і Блек, махаючи сокирами, трощать віконні рами, щоби був протяг. Почувся шерех крилиць метелика, що б'ється в холодну чорну перепону. «Монтек, це я, Фабер, ви чуєте мене? Що там скоїлось?» «Тепер це вже скоїлося зі мною», – відповів Монтек. «Яка прикрість», – вигукнув Біті. «У наш час кожен чомусь вважає навіть цілком певен, що з ним не може статися ніякого лиха. Інші вмирають, а я живу. Для мене не існує ані наслідків, ані відповідальності. Але ж вони є». Та годі про це. Коли вже дійшло до наслідків, то не до балачок, чи не так, Монтек? «Монтек, ви можете врятуватися?» – втекти, – запитав Фабер. Монтек повільно йшов до будинку, але не відчував, як ноги ступали, спершу по цементній доріжці, потім по росяній нічній траві. Десь поруч клацнув за пальничкою бітті, і Монтек зачаровано втупився в жовто гарячий язичок полум'я. «Чому вогонь сповнений для нас таких чарів?» Чому байдуже про вік нас завжди тягне до нього? Бітті загасив маленьке полум'я і знову видобув його. Вогонь – це вічний рух, це те, що людина завжди прагнула знайти, але так і не знайшла. Або майже вічний рух, якщо його не гасити, він горів би протягом усього нашого життя. Що таке вогонь? Це тайна. Вчені щось белькочуть про тертя і молекули, але вони й самі нічого до ладу не знають. Справжня принадність вогню в тому, що він знищує відповідальність і наслідки. Якщо певна проблема надто обтяжлива, впіч її. Зараз, Монтек, такий тягар ви. Вогонь зніме цей тягар з моїх плечей швидко, чисто і певно. Гігієнічно, естетично, практично. Монтек дивився на свій дім, який здавався йому тепер чужим і дивним. Пізня нічна година. Шепіт сусідів, скалки скла, там на підлозі, книжки з подертими палітурками і розірваними сторінками, що розліталися, мов лебединий пух. Небезпечні книжки, які набули зараз такого безглуздого вигляду, мабуть, не заслуговують, щоб заради них хвилюватися, бо це всього-навсього пожовклий папір, чорні букви і пошарпані обкладинки. Звичайно, Мілдред вона, певно, бачила, як він ховав книжки в саду і знову занесла їх у дім. Мілдред, Мілдред. я хочу, щоб ви особисто виконали цю роботу. Але не з гасом і сірниками, а з вогнеметом. Ваш дім вами прибирати. Монтек, хіба ви не можете втекти, сховатися?» «Ні», – розпачливо вигукнув Монтек. «Механічний пес. Через нього не можна». Фабер почув, але почув і Брандмейстер. Він подумав, що ці слова сказані до нього». «А вже ж! Пес тут поблизу, тож не наробіть дурниць. Готові?» Так, Монтек клацнув запобіжником вогнемета. «Вогонь!» Довгий язик полум'я вирвався з вогнемета, вдарив у книжки, відкинув їх до стіни. Монтек увійшов до спальні і двічі вистрілив по широких ліжках. Вони голосно засичали, запалали так люто, аж Монтек здивувався. «Хто б міг подумати, що в них стільки вогню і пристрасті?» Він попалив стіни спальні і туалетний столик дружини, бо жадав усе це змінити. Попалив стільці, столи, а в їдальні столові прибори і пластмасовий посуд. Усе, що нагадувало про його життя в цьому порожньому домі поруч із чужою жінкою, яка забуде його завтра. Врешті вона вже забула його. І мчить зараз самотньо по місту, чуючи лише те, що нашіптує їй у вуха радіочерепашка». Так, як і раніше, палити було насолодою, приємно було дати волю своєму гніву, палити, рвати, руйнувати, дерти на шматки, нищити безглузду проблему. Нема виходу, то не буде і проблеми. Книжки Монтек. Книжки підстрибували і танцювали, наче опалені птахи. Їхні крила пломеніли червоним і жовтим пір'ям. Нарешті він увійшов до вітальні, де в стінах спали велетенські безмовні чудовиська, занурившись у порожні білі думки і холодні сніжні сни. Він вистрілив у кожну з трьох голих стін, і вакуумні колби, засичавши, вибухнули. Порожнеча відгукнулася ще дужчим сичанням, безглуздим криком. Він намагався уявити порожнечу, яка народжувала такі самі порожні образи, і не міг. Він затамував подих, щоб та порожнеча не всоталася в його легені Він розтяв її, відступивши назад і пославши в подарунок вітальні ще одну велетенську яскраво-жовту квітку Вогнетривкий шар на стінах тріснув, і полум'я струсонуло будинок «Коли закінчите, знайте, що ви заарештовані!» – пролунав позаду голос Бітті Будинок завалився купою чорного жару і чорної золи він лежав укритий ковдрою сонного рожево-сірого попелу, і султан диму хитався над ним, здіймаючись високо в небо. Було пів на четверту ранку. Люди порозходилися по домівках, від циркового балагану залишилася тільки купа головешок і щебінки. Вистава закінчилась. Монтек завмер, тримаючи вогнемет у безживних руках. Великі плями поту розповзлися під пахвами, обличчя було вимазане сажею. Пожежники мовчки стояли позаду нього. тьмяний відблиск тліючих жарин освітлював їхні лиця. Монтек двічі пробував заговорити, і, нарешті, зосередившись, він спитав це моя дружина подала сигнал тривоги? Біті кивнув. А ще раніше це зробили її приятельки, та я не хотів поспішати. Так чи інакше, ви все одно попалися би. Яка дурість читати вірші кожному зустрічному? Це міг зробити лише безнадійний дурень. «Дайте комусь прочитати кілька римованих рядків, і він уже вважає себе володарем Всесвіту. Ви уявили собі, що можете творити чудеса вашими книжками. Але ні. Світ залюбки обходиться без них. Дивіться, до чого вони вас призвели. Ви по зав'язку загрузли в трясовині. Досить мені торкнутися мізинцем, і ви втопитесь». Монтек навіть не поворухнувся. Шалений землетрус і вогняна буря зрівняли його дім із землею. Десь під тими уламками була похована Мілдред і все його життя. Він не міг зрушити з місця. Відлуння землетрусу ще гомоніло в ньому. В душі кипіло, переверталося, тремтіло, коліно підкошувалося від надмірного тягаря, втоми, подиву і гніву. Він покірно дозволив Бітті завдавати удару за ударом. «Монтек, ви ідіот! Монтек, ви несусвітний дурень! Ну, навіщо ви це зробили?» Монтек не чув. Він був далеко звідси. Подумки тікав, рятувався, залишивши своє мертве, замащене сажею тіло на поталу цьому божевільному. «Монтек, тікайте!» – наполягав Фабер. Монтек прислухався. Бітті, що щосили вдарив його в голову, і Монтек, заточившись, подався назад. Зелена вакуля, в якій шепотів викричав кричав фаберів голос, випала на доріжку. Бітті, посміхаючись, підняв її, приклав до вуха. Монтек почув далекий голос. «Монтек, що з вами? Чи все гаразд?» Бітті відняв кульку від вуха і поклав до кишені. «Он воно що. Значить, тут щось більше, ніж я думав. Я бачив, як ви нахиляєте голову, до чогось прислухаєтесь. Мені спершу здавалося, нібито черепашка». Але коли ви раптом порозумнішали, мене це зацікавило. Гаразд, ми вистежимо вашого приятеля, і тоді йому буде непереливки. Ні, скрикнув Монтек. Він посунув запобіжник вогнемета. Бітті кинув швидкий погляд на Монтегові пальці, очі його ледь розширилися. Монтек побачив у них подив і сам мимохідь глянув на свої руки. Що вони ще наробили? Згодом пригадуючи минулі події, він ніяк не міг збагнути. Що його спонукало вбити? Самі руки чи реакція Бітті на їхню поведінку? Лавиною прогуркотіли останні розкати грому, торкнувшись його слуху, але не свідомості. Бітті глузливо посміхався. Еге ж, це такий спосіб примусити себе слухати. Наставте пістолет на чоловіка, і він вас хоч не хоч вислухає. Ну давайте, що ви скажете цього разу? Чому ж ви не частуєте мене Шекспіром? Ви, жалюгідний, вискочньо. Твоїх погроз я не боюся, Касій. Вони, як марний вітер, пролітають мимо мене, бо захищає честь моя. Здається так. Ну, мерщі, ви, нікчемний літераторе, натискайте на спуск. Він ступив до Монтега. Ми завжди палили не те, що треба, тільки і спромігся вимовити Монтег. Дайте сюди вогнемет, Гаю, сказав Бітті. Усмішка застигла на його вустах. Але за мить він перетворився на вогняний клубок, на ляльку, що стрибала, корчилася, лементувала. В ній не залишилося нічого людського. Вогняна куля качалася по лужку, бо Монтек випустив у неї довгий струмінь рідкого полум'я. Щось засичало, ніби хтось смачно плюнув на розжарену грубку. Забулькотіло, запінилося. Наче пригорщу солі кинули на величезного чорного равлика. І він перетворився на гидкий слиз. Закипівши жовтою піною. Монтек заплющив очі, закричав. Він намагався заткнути вуха руками, щоб не чути цих звуків. Бітті підстрибував, падав, знову підводився, підстрибував, знову падав. І нарешті скоцюрбився, обм'як, мов воскова лялька на вогні, і затих. Два інших пожежники закам'яніли, мов бовдори. Монтек на силу подолавши напад нудоти, наставив на них вогнемет. «Поверніться!» Вони підкорилися. Під струменів по їхніх посірілих, мов виварене м'ясо обличчях. Монтек ударив по голові одного, другого, збив каски, повалив їх один на одного. Вони впали і застигли. Легкий шерех, мов упав осінній лист. Монтек озирнувся і побачив механічного пса. Той був уже десь посередині лужка і мчав легко і нечутно, ніби густа хмара чорно-сірого диму, яку підганяв вітер. Пес стрибнув, злетів футів на три над головою Монтега, розчепіривши павучі лаписька, вистромивши свій єдиний зуб – прокаїнову голку. Монтег зустрів його з палахом полум'я, чудовою вогненою квіткою. Її жовті, сині і жовтогарячі пелюстки закрутилися навколо металевого собаки, вдягли його в нову одіж, і він ударив Монтега всім тілом, відкинув його разом з вогнеметом кроків на десять до підніжжя дерев. Монтек відчув, як пес хапає його за ногу, встромляє голку, і тієї ж миті полум'я відкинуло пса в повітря, викрутило з суглобів металеві кістки, вивернуло розпечені нутрощі, і вони вибухнули червоними бризками, наче ракета. Монтек лежав, дивлячись, як це мертве і водночас живе тіло перекинулося в повітрі і, впавши, затихло. Здавалося, пес навіть тепер ладен кинутися на нього і впорснути всю отруту, яка вже почала діяти на ногу. Він відчув полегкість і страх. Наче людина, що встигла відскочити від машини, що мчала зі швидкістю 90 миль на годину і лише зачепила її крилом. Він боявся підвестися, боявся, що не зможе зовсім ступати на занімілу ногу, і все його тіло почало потроху ціпеніти». Вулиця безлюдна, будинок згорів, як стара театральна декорація. Інші будинки занурилися в пітьму, поруч рештки механічного пса, трохи далі труп бійці, ще далі двоє пожежників і саламандра. Він глянув на велетенську машину. Її теж слід знищити. Ну, подумав, побачимо, чи дуже тобі перепало. Спробуй ностати на ноги, обережно, обережно, отак. Він стояв, але в нього була тільки одна нога. Замість другої – мертвий отсупок, обвуглений шматок дерева, що його він мусив тягти за собою, мов покару за якийсь потаємний гріх. Коли він ступав на неї, спочатку в литку, а потім у стегно, вгороджувалися тисячі срібних голок. Він заплакав. «Ні, йди, йди, тобі не можна залишатися тут». Подекуди в будинках знову засвітилися вогні. Чи то недавні події розбурхали людей, чи їх тривожила незвичайна тиша. Монтек не знав. Припадаючи на ушкоджену ногу, підтягуючи її руками, він розмовляв з нею, схлипував, наказував їй, проклинав її, благав допомогти йому врятувати життя. У темряві чулися крики і голоси людей. Він дошкутильгав до заднього двору, що виходив на глухий провулок. "Біть", думав він, – «тепер ви вже не проблема. Ви завжди говорили. Навіщо розв'язувати проблему, коли можна спалити її?» «Так от, я і зробив, і те, і те. Прощайте, брандмейстере!» Спотикаючись, він шкандибав у нічній пітьмі. Розділ десятий Гострий біль пронизував ногу щораз, як він ступав на неї. І Монтек думав, «Дурень ти дурень, жахливий дурень, чортів дурень, ідіот, дурень проклятущий, і ще тричі дурень! Дивись, що ти накоїв, і як тепер це розплутувати, і що тепер робити?» Гордість будь вона проклята і гнів, а відтак він усе зіпсував, усе згубив і наплював на всіх і на себе. Але ж і на нього стільки навалилося бідті, і ті жінки, і Мілдрид, і Кларіс, усе відразу. І все таки немає тобі прощення, нема. Дурень клятий дурень так себе виказати. Ні. Ми ще врятуємо, що можна, зробимо, що можна. А коли вже доведеться горіти, то прихопимо декого з собою. Раптом він згадав про книжки і повернув назад. Так, про всяк випадок. Він знайшов книжки там, де залишив, біля садового паркану. Мілдред хвалити Бога забрала не всі. Чотири ще лежали там, де він їх заховав. У пітьмі чулися крики, спалахували вогні. Десь у далині гуркотіли інші саламандри. Ревіння їхніх сирен зливалося з ревінням поліційних автомобілів, які мчали нічним містом. Монтек узяв чотири книжки, знову застрибав, зашкутилігав провулком і раптом упав. Наче йому відтяли голову і залишили саме тіло. Щось несвідоме спонукало його зупинитися, жбурнуло на землю. Він лежав там, де впав, і плакав, скотюрбившись і уткнувшись обличчям у рінь. «Бітті хотів померти!» Плачучи, Монтек зрозумів, що це було саме так. «Бітті хотів померти!» Адже він стояв, навіть не намагаючись захиститися, стояв собі, знущаючись із нього, підюджуючи його. Від цієї думки Монтек раптом перестав ридати. Йому перехопило віддих. Як дивно так прагнути смерті, щоб дозволити вбивці ходити круг тебе зі зброєю в руках і замість мовчати і тим зберегти собі життя кричати на нього, висміювати, доки він розлютиться. І тоді... Здалеку долинув ту під ніг. Монтек сів. Треба тікати. Підводься, мерщій, не можна сидіти. Але він ще схлипував. Треба заспокоїтися. Ось уже напад плачу минає. Він нікого не хотів убивати, навіть Бітті. Тіло його скорчилося, наче на нього линули кислотою. Він затолив рот рукою. Перед очима стояв Бітті, спочатку непорушний, потім весь у вогні, як смолоскип, а тоді на траві, зсудомлений. Монтек кусав собі пальці. «Я не хотів, Боже мій, я не хотів цього!» Він намагався все скласти докупи, пригадати своє звичне життя за кілька днів до того, як у нього вдерлися решето і пісок. Зубна паста, денем, дзищання джмеля у вусі, світлячки пожежі, сигнали тривоги і ще надто багато чого для кількох коротких днів, надто навіть для цілого життя. них чувся вже в кінці провулка. «Вставай», – сказав він собі, – «вставай, хай тобі чорт!» – наказав він хворій нозі і підвівся. Біль гострими шипами шпигонув у коліно, потім кольнув тисячами голок. Тоді тупими шпильками і нарешті, коли він прошкандибав кроків із п'ятдесят під дерев'яним парканом, подряпавши руки і загнавши в них скалки, ногу вже не кололо, а пекло, наче її хтось ошпарив окропом. Але тепер нога вже підкорялась йому. Бігти він, однак, не зважився, щоб не вивихнути слабкого суглоба. Капаючи нічне повітря широко розкритим ротом, відчуваючи, як пітьма важко осідає десь усередині, він рішуче, хоч і шкутильгаючи, рушив уперед. Книжки він ніс у руках. Він думав про Фабера. Фабер залишився там, у паруючому згустку, що не мав тепер ні імення, ні назви, адже він спалив і Фабера. Ця думка так його вразила, що здалося, ніби Фабер справді вмер, засмажився, Мов, плотвичка. В цій зеленавій кульці, а ту кульку засунув до кишені чоловік, що перетворився на кістяк, обплутаний обвугленими сухожиллями. І кулька загинула назавжди. Запам'ятай, їх треба спалити, щоб вони не спалили тебе, подумав він. Саме так. Він понишпурив у кишенях, гроші були при ньому. В одній з кишень він знайшов звичайну радіочерепашку. Холодного похмурого ранку місто в ній розмовляло само з собою. Увага! Поліція розшукує втікача, вчинив убивство і кілька злочинів проти держави, звати Гаймонтек, фах пожежник. Востанє його бачили. Кварталів із шість він біг, не зупиняючись. Провулок вивів його на автостраду разів у десять ширшу за звичайну вулицю. В різкому білому світлі дугових ліхтарів вона нагадувала застиглу річку, на якій не було жодного суденця. Він розумів, що небезпечно перетинати її. Надто вона широка, надто відкрита. Наче велика сцена без декорацій, вона заманювала його на освітлений обшир, де втікача легко було помітити, спіймати і застрелити. Черепашка дзищала у вусі. «Стежте за чоловіком, що втікає! Стежте за чоловіком, що втікає! Він сам пересувається пішки! Стежте!» Монтек позаткував у тінь. Просто перед ним була заправна станція, величезна брила, що сяїла білосніжними кахлями. Біля неї зупинилися заправитись два сріблясті автомобілі. Так, коли хочеш перейти, не перебігти, а спокійно перейти цей широкий бульвар, треба мати охайний, пристойний вигляд. Більше шансів урятуватися, коли причешешся і вмиєшся, перш ніж іти далі. І ти куди?» «Справді», – подумав він, – «куди я біжу?» «Нікуди». Тікати не було куди, він не мав друзів, до яких можна було б звернутися, крім Фабера. І раптом Монтек збагнув, що весь час підсвідомо біг до Фаберового дому. Але Фабер не міг сховати його. Навіть спроба переховати була б рівнозначна самогубству. Однак йому треба зустрітися з Фабером, бодай на кілька хвилин. Саме Фабер підтримає в ньому віру в порятунок, яка майже вичерпалася. Він просто хотів пересвідчитися, що є на світі така людина. Він хотів переконатися, що Фабер живий, не згорів і не обвуглився разом з тим іншим тілом. Крім того, треба залишити йому частину грошей, щоб він міг їх використати потім, коли Монтек піде. Може пощастить вибратися з міста, сховатися і жити десь біля річки, біля великих доріг, серед полів і пагорбів. Пронизливий звук примусив його глянути вгору. У небо один за одним зі свистом злітали поліційні вертольоти. Їх було багато. Здавалося, хтось здмухнув суху шапку кульбаби. Не менше двох десятків машин ширяли в повітрі милі за три від Монтега. Нерішуче гойдалися на місці, наче метелики, яких зненацька заскочила осінь. Потім вони почали поодинці приземлятися то тут, то там, сідали на вулицях, перетворившись на жуки автомобілі. З ревінням мчали по бульварах, щоб знову знятися в повітря і продовжувати пошуки. Перед ним була заправна станція. Робітників ніде не видно, мабуть, обслуговували клієнтів. Обігнувши будівлю ззаду, Монтек зайшов до чоловічого туалету. Крізь алюмінієву стіну до нього долинув голос диктора. Оголошено війну. На дворі біля колонки накачували бензин. Люди в автомобілях говорили з обслугою про двигуни, бензин, вартість заправки. Монтек стояв, намагаючись збагнути важливість почутого по радіо стислого повідомлення, і не міг. Гаразд, хай війна почекає, для нього вона почнеться за годину чи дві. Він вимив руки і лице, витрся рушником, намагаючись не здіймати шуму. Вийшовши з туалету, дбайливо причинив двері, ступив у пітьму і за хвилину вже знову стояв на розі безлюдного бульвару. Ось вона, ця гра, яку він має виграти. Широкий майданчик Кегельбано, застигли у холодному, передранішньому повітрі. Бульвар був чистий, як гладіаторська арена за мить до виходу безименних убивць. Повітря над чероченною асфальтовою річкою тремтіло від тепла. Що його випромінювало Монтегове тіло Неймовірно, але тепло його тіла примусило коливатися довколишній світ Монтег був світляною мішенью Він знав, відчував це А тепер йому треба подолати цей короткий шлях через вулицю Кварталів за три від нього сяйнули автомобільні фари Монтег глибоко зітхнув Легені дряпнуло, наче гарячою щіткою Горло пересохло в роті відчувався неприємний металевий присмак, ноги, мов свинцеві. Що це за фари? Якщо почати переходити вулицю зараз, треба розраховувати, коли автомобіль буде тут? Чи далеко до протилежного тротуару? Мабуть, ярдів зі 100, Гаразд, хай сто. Коли йти повільно, спокійною ходою, то треба секунд із 30 чи 40, щоб подолати цю відстань. А автомобіль. Набравши швидкість, він промчить ці три квартали секунд за п'ятнадцять. Отже, якщо навіть уже на середині дороги побігти, він ступив правою ногою, потім лівою, тоді знову правою, вийшов на пустельну вулицю. Хай вулиця є цілком пустельна, ніколи не скажеш напевне, чи перейдеш її благополучно. Машина може зненацька вигулькнути на підйомі за чотири квартали звідси. І не встигнеш оком змигнути, як вона наскочить на тебе і помчить далі. Він вирішив не рахувати кроків. Не озирався ні ліворуч, ні праворуч. Світло вуличних ліхтарів здавалося таким самим підступно яскравим і гарячим, як проміння опівденного сонця. Він прислухався до шуму машини, що набирала швидкості. Гуркіт долинав справа за два квартали від нього». Вогні фар підстрибували, то спалахували, то згасали, і нарешті освітили Монтега. «Їди не зупиняйся!» Монтег на мить загаявся міцніше стиснув у руках книжки і примусив себе зрушити з місця. Його ноги мимохідь заквапилися, побігли, але він у голос присоромив себе і далі пішов спокійно. Він був уже на середині вулиці, проте і ревіння автомобіля наростало, машина набирала швидкості. «Безперечно, поліція побачила мене. Байдуже, спокійніше, не озирайся. Не показуй, що це тебе тривожить. Іди, іди, от і все». Машина мчала. Машина ревіла. Машина дедалі пришвидшувала лед. Машина завивала. Машина гуркотіла. Вона летіла, майже не торкаючись дороги. Вона мчала зі свистом, мов куля, випущена з невидимої рушниці. 120 миль на годину. 130. Монтек сціпив зуби. Здавалося, рухливе світло фар обпікає йому легені, від нього смикаються повіки, липким потом вкривається тіло. Монтек безглуздо човгав ногами, почав говорити сам до себе, нараз не витримав і побіг. Він викидав ноги якомога далі, одну, другу вперед, уперед. Господи, господи! Він опустив книжку, зупинився, повернув, був назад, передумав, знову кинувся вперед, закричав в асфальтову порожнечу а жук автомобіль мчав по свою здобич. Ось уже між ними двісті футів, сто, дев'яносто, вісімдесят, сімдесят. Монтек задихався, розмахував руками, високо підкидав ноги, викидав їх уперед, біг, біг, а машина дедалі ближче, ближче, реве, сигналить. Монтек повернув голову на сяйву фар. Машини не було. Вона потонула у власному світлі лише сліпучий факел врізався в Монтега, ревіння, полум'я. Зараз, зараз, вона наскочить на нього. Монтек спіткнувся і впав. Я загинув усе кінець. Але падіння врятувало його. За мить до того, як наскочити на Монтега, шалений жук раптом різко завернув, обминув його і щез. Монтек лежав до лілиць, уткнувшись обличчям в асфальт. Вибухи Реготу долинули до нього разом із синім димом відпрацьованих газів. Його права рука простягнута уперед. Він підвів її і побачив на самісінькій пучці середнього пальця чорніла вузенька смужка. Автомобіль, промчавши повз нього, торкнувся пучки шиною. З недовірою дивлячись на чорну смужку, Монтек повільно підвівся. Отже, це не поліція. Він глянув на бульвар. Порожньо. Ні, не поліція, а просто машина, напхана підлітками. Певне, років 12-16. Галаслива, криклива, виразклива ватага дітей вирушила на прогулянку. Діти побачили чоловіка, він ішов пішки. А це так незвичайно. Піша людина в наші дні. І вирішили, ну, мось його. Вони навіть не підозрювали, що це той самий утікач Монтек. Так, просто собі зграє підлітків, надумали покататися місячної ночі зі свистом промчати миль 500 чи 600 з такою швидкістю, що обличчя замерзає од вітро. Хто знає, чи повернуться вони додому на світанні, чи будуть живі, в цьому і полягала принадність таких пригод. «Вони хотіли вбити мене», – подумав Монтек. Він стояв, похитуючись. Потривожене повітря і пилюга ще вирували навколо нього. Він помацав садно на щоці. Еге ж, вони хотіли вбити мене, просто так ні сіло не впало. Монтек побрів до ще далекого тротуару, наказуючи ногам рухатись. Якимось дивом він підняв розкидані книжки, але не пам'ятав, як нахилявся і як збирав їх. Тепер він перекладав їх з однієї руки в другу, наче гравець в карти перед складним ходом. Може, це вони вбили Кларіс? Він зупинився і подумки повторив. «Може, це вони вбили Кларіс?» Йому захотілося закричати і кинутися за ними навздогін. На очах виступили сльози. Він урятувався тому, що впав. Водій вчасно збагнув, навіть не збагнув, а відчув, побачивши розпростерте тіло, що машина, наскочивши на нього на такій швидкості, перекинеться, і всі пасажири вилетять геть. А якби Монтек не впав, він затамував дух». У кінці бульвару, за чотири квартали від нього, жук зменшив швидкість, круто розвернувся на двох колесах і тепер мчав назад тим самим боком вулиці, порушуючи правила руху. Але Монтек був уже в безпеці, сховавшись у темному провулку. Саме сюди він і йшов годину чи, може, хвилину. Здригаючись од нічної прохолоди, він озирнувся. Жук промчав повз нього, вискочив на середину бульвару і щез. Знову вибухнув сміх, потривоживши вічну тишу і вщух. Йдучи в пітьмі провулком, Монтек бачив, як падали і падали з неба вертольоти, мов перші сніжинки майбутньої довгої зими. Будинок оповивала тиша. Монтек підійшов із саду, вдихаючи густий нічний росяний запах нарцисів, троянд і вологої трави. Доторкнувся до засклених дверей чорного ходу. Вони були незамкнені прислухався і прослизнув усередину. «Місіс Блек, ви спите?» – думав він. «Я знаю, що роблю зле, але ваш чоловік чинив так само з іншими і ніколи не питав себе, добре це чи ні, ніколи не замислювався і не картав себе. А тепер, оскільки ви дружина пожежника, настав і ваш час. Вогонь знищить ваш дім за всі будинки, які спалив ваш чоловік». За всіх людей, яких він, не задумуючись, робив нещасними. Будинок німував. Монтек сховав книжки на кухні і знову щез у провулку. Озирнувшись, побачив. Будинок спав, як і досі, темний і спокійний. Він йшов через місто. В небі, наче клапті подертого паперу, кружляли вертольоти. Монтек зайшов у телефонну кабіну, що самотньо стояла біля якоїсь зачиненої на ніч крамниці – і подав сигнал тривоги. Потім стояв, щулячись від нічного холоду, і чекав, коли вдалині завиють пожежні сирени і саламандри, з гуркотом помчать палити дім Блека. Сам Блек зараз на роботі, але його дружина, тремтячи від ранішнього повітря, стоятиме і дивитиметься, як палає і завалюється дах її будинку. А поки що вона спокійно спить. «На добраніч, місіс Блек!»